Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil a'lamin Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin, walalihi wa sahbihi ajma'in Ya eyyuhal ladzina amanu takullaha wa kunuma sadiqin vabad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Poštovano abracu i sestri jemaate Evo kao što je na Kao što smo kazali, nastavljamo se družiti sa velikim imamom Ebu Hanifom Rahmehullah i sa njegovom knjigom Al-Fekhu l-Ekbar. Ovo je drugo predavanje u tom nizu, u tom ciklusu. Nadam se da će ih biti puno i da ćemo sako kobog da svi od toga okoristiti saznati nešto novo, podsjetiti se onoga što znamo, što se možda malo zaboravilo. Inači, još mnoge koristi. Ja sam prošli put kazao nešto imamo Ebu Hanifi, da je to jedan od najvećih alima učenjaka koji se pojavio u ovom umetu, umetu Mohamedovom, sallallahu aleyhi ve sellem, da je nosio i dan danas ga oslovljavaju time nadimkom imamul alvam ili najveći imam, da je to nadimak njegovih savremenika alima, njegovog vremena, koji izgleda nisu bili toliko zavidni kao današnji, pa su mu dali taj nadimak, inače, nakon toga je nastala ona izreka zavidna ulema i tako dalje. Imam Ebu Hanife, živio od 80. do 150. hiđatske godine. Znači nekih sedamdesetak godina. Rasulullah saselem je preselio na Hiret, rekao, 80. hiđatske godine, a imam Ebu Hanife 60 godina, nakon toga rođen. Došao na ovaj svijet i pripada generaciji ta Bina. To je ona druga generacija nakon ashaba, jer je rođen u vrijeme dok su još neki Ashabi bili živi. Znači ni i posljednji koji su ostali na ovom svijetu u njihovo vrijeme već tada znači rođenje Ebu Hanife, rahmehullah. Navodio sam prošlom predavanju neke primjere iz njegova života. Kazao sam da ga je krasila fenomenalna inteligencija, oštrumnost, promučurnost. Ima čuvena izjava i poznata izreka Alima njegovog vremena, znači mama Malik Abni Enesa, koji je bio prvak malikijskog mesheba i osnimač kao štebu Hanife, bio prvak i osnimač hanefijskog mesheba. Raskaz među njih dvojice u godinama je 13 godina otprilike stariji Ebu Hanife, a ima Malik je govorio za Ebu Hanifu da je takve inteligencije o štrumnosti da je u stanju znači, te objediti da je obični bijeli zid sastavljen u stvari od zlata. Da je bio tako oštroman i tako ubjedljiv u govoru da je mogao čovjeka, sagovornik, ubijeti u te stvari. Započeli smo sadružiti i sa knjigom El Fikul Ekber. El Fikul Ekber u prijevodu znači najveće svatanje ili najveći fik. Fik kao islamska grana u stvari znači razumijevanje ili svatanje. U vrijeme Abu Hanife čitavo znanje, posebno znanje akajda ili znanje o temeljima vjerovanja zvalo se fikh. Zato se ova knjiga zove Al-Fikhul Ekber, ili najveće znanje, najveće svatanje. Ebu Hanife, rekao sam nije ni jednu knjigu napisao svojom rukom. To su bila njegova izlaganja, njegova predavanja koju su koja su zapisivali prisutni zapisivali njegovi učenici, a zatim su nakon smrti njegove sastavili to u knjige i izdavali. Takva je ova knjiga koja se znači zove Alfiku Legber smatra se njegovim najznačajnijim i svakako najpoznatijim dijelom. Knjiga koja se i dan danas izučava na islamskim fakultetima širom svijeta. Započeo je knjigu Alfiku Legber, rekli smo prošli put sa riječima koje upućuju na vjerovanje u Allaha Đalešanu ili tevhid. Aslub tevhid vema yusihul etiqad alehi yuđi, yuđi, uh, yuđib ejekul yuđi amen tu billah. Što znači temelj tevhida ili vjerovanja u Allaha u jednoću i ispravnog akajda vjerovanja jeste obaveza kazati vjerujem u Allaha. To je znači početak ove knjige To je prvi dio vjerovanja i to je prvi imanski šart. Bez ovog šarta nema imana, nema vjerovanja u Allaha Đalešanu. sam prošli put razkrizi među tevhida i tehvida. Ako ima neko ko se sjeća toga, mogu bi ponoviti. Rekao sam da je tehvid od glagola hevede ili tu su na tri slova konsonanta hv i d odatle riječ hud tako da teh vid kako to naš narod ubosni i ne sam ubosni kaže u stvari znači požidovljenje o slobodnom prijevodu jezičkom pa kad neko kaže hajmo na teh vid kao da kaže hajmo na požidovljenje hajmo se požidoviti a u stvari želi i kazati teh I vidjet ćete na plakatama, smrtovnicama i piše tevhid. Naravno, tevhid od glagola wahade ili slova wahade, odatle je riječ ili ime wahid, ukazuje na Allahovu jednoću. Tevhid je u stvari Allahova jednoća. I kada neko kaže na praksa što se obavlja kod nas, ubosni sam ubosni, znači tevhid, ona ukazuje na Allahovu jednoću. I to je stvari Teuhid. I ovdje ima Nebu Hanife sa tim riječima u stvari započinje svoju knjigu. A nakon toga, vjerovanje znači u Allaha, podrazumijeva i drugo vjerovanje u Meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i kader. To je šest imanskih šarta. Ako čovjek vjeruje u sve, a ne vjeruje samo u jedan, on nije vjernik. Ako čovjek vjeruje sve, a sumnja u samo jedan. On nije vjernik. Sumnja negira vjerovanje. Ne smije insan dopustiti svome srcu sumnju. Sumnja će pokušat nekada ući u njegovo srce. Šetan ne miruje. I on tu sumnju ubacuje srce čovjeka. Insan mora zato sa sobom razgovarati. Treba sebe preispitivati. Ne smije dozvoliti da mu sumnja uđe u srce. Jer ako sumnja uđe u srce, vrlo se teško izbacuje. Pa ako šetan pokuša da ti unese sumnju u vjerovanju Allaha, otjeraj ga izgovarajući, Auzubillahi mine shaitaniru rajim. Auzubi kelimati Allahi tamati min širmahalak. Otjeraj ga raznim zikrovima kojim ga možeš otjeraći. Auzubillahi mine shaitaniru rajim je najbolji zikr da ga otjeraš. Ponovi to i sto puta ako treba. I ponavljaj stalno kad osjetiš da ti ubacije tu sumnju u srce, ili po pitanju meleka, ili po pitanju knjiga, sudnjeg dana i tako dalje. Što budeš boljeg imana, što budeš otvorenijeg srca prema Allahu Đelešanuhu, ova se šubha možda prije, a možda intenzivnije pojavljivati. Jer ova šubha čak došla kod ashaba Allahovog poslanika, salallahu leveselja. Ovo je meni nekada bila radostna vijest, nisam znao za ovo. Osjetio sam da ta šubha dolazi u srce i pitao se otkud ovo. Imaš kristalno čist iman i odjednom dolaze kakve šubhe. I onda sam naišao na hadis, u stvari događaj gdje dolazi ashabi kažu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, osjećamo u srcu nešto. Nije nam drago što to osjećamo radije i bismo umrli nego da kažemo šta je to. U stvarno s osjetilnom šubhu koja hoće prijići mnogim ljudima, muminima, da šetan upita, a ko je stvorio Allaha, na udubiljda? Jesi li ti siguran da to što radiš, vjeriš, je to ispravno? Jesi li baš siguran da kad umreš nema, da ima nešto posle toga? I neki to prihvate i odu sa lahovog puta. Kad su oni rekli, Muhammedu, a.s., oni im je rekao, zar ste to već osjetili? Nije ih pregorio, prekorio, nije ih izgrdio. Nego, kao da se sam samo iznenadio da je to brzo došlo. Pa ih pita, zar ste to već osjetili? I onda je kazao, hvala Allahu, koji je ovu šeitanu spletku činio samo šubhom, samo vesvesom. Znači, on to samo došaptava, ali ne može imati utjecaje na mumina na muminsko srce. U stvari, u komentaru ovog se kaže da svaki iskreni mumin, pazite, iskreni mumin, će osjetiti nekada u svome životu da će mu doći ovakva šubha. Osjetit će nekada. Allah će ga i preko toga iskušati. Iskrene svoje robove. Iskrene mumine. Ne kažem da onaj ko nije ovo da nije iskren, ali mislim da će svakome ovo, kad tad, malo ili malo više doći ovakva šubha. Da še tamo pita, a je to baš istina? Jes baš istin siguran za Muhamdala i Selam? Jes li baš siguran za Kur'an? Jes li baš siguran da postoji sudnji dan? I tako dalje, i tako dalje. Koliko mu Allah dozvoli, shodno imano onoga koga napada to znači vrti reko knjiga se nastavlja i vjerujemo u njegove meleke meleki su stvorenja od nura stvorenja od svjetlosti meleki ima ih veliki broj meleki su naj rasprostranjenija i najmnogobrojnija lahva stvorenja stvoreni su svrhu hajra samo da čine hajr Da i Allahu Allah u, u jednom pradanju se kaže da na nebesima nema mjesta koliko je četiri prsta. A da, znači, nije tolika razlika između meleka da su ispunjena nebesa melekima i svi čine seđdu ili ruku ili stoje na kijamu. I reć će, kaže, na sudnjem danu gospodaru nismo te koliko zaslužiješ obožavali. Znači oni su stalnu tatu i to Allahu Đelešanu. A reče na sudnjem danu gospodaru nismo te koliko zaslužuješ obožavali. Subhanallah. Šta je sa insanom koji misli što jednom dođe na bajram ili dva put ili možda dođe na džumu da je to dovoljno od njega. I u Ramazanu Božu Allaha Đelešanu to je dovoljno od mene pa do idućeg Ramazana. A Meleki će reći koji su stalno pokornosti Allahu Đelešanu Nismo te gospodaru koliko zaslužuješ obožavali. I ovo bi svaki iskreni mumin trebao kazati. Zaista, koliko god da si nas u pokornosti Allahu, dobrim dijelima, to nije onoliko ni približno koliko Allah Đelešanu zaslužuje. Ima meleka kao što su meleki kiramun katibin, oni koji zapisuju dijela. Ima meleka koji su meleki čuvari, jedan je ispred insana, drugi iza. Allahovim emrom i Allahovom voljom. Ima Meleka zadužen za donošenje objave, Melek Džibril. Ima Melek Israfil koji ima ulogu koja se sastoji od dvije stvari. Da dva puta puhne u rog ili u sur, samo zato stvoren. Kad se u jednom predanju stoji ispod Allahovog arša prijestolja sa pripremljenim tim rogom u koju će puhnuti, gleda kada će dobiti znak ne opušta se jer se boji da molah nedadne znak da puhne u rog a da ga to zatekne nespremna jer je stalno spreman iščekuje to Allahove naređenje prvi put kad puhne to će značiti smak svijeta da je došao taj trenutak drugi put kad puhne znači će u stvari proživljenje i ustajanje ljudi iz kaburova ima Melek zadužen za spuštanje kiše. Ima melek zadužen za nafaku. Ima melek malik koji je čuvar džehennema i melek ridvan koji će otvarat dženecka vrata. Ima melek ulmeut ili kako ga zovu Azrail. Premda to ima Azrail nije potvrđeno. Melek ulmeut ili melek smrti je ono što je potvrđeno. Svi ovi meleki i koje nismo spomenuli, kao što je munkiri nekir melek zaduženi za ispetivanje u kaboru, svi oni stvoreni su samo radi badeta Allahu Đelešanu. Pazite jednu stvar, insan, čovjek, mumin, koji ima strasti, nagone, želje, porive, ako sve to sputa radi Allah ima laha Allaha Đelešanu i dadne prednosti badetu Allahu odnosu na ovo, bit će kod Allaha Đelešanu bolji od meleka. Jer merek nema poriv, nema strast, nema želje, nema prohtjeve, a insan to ima. U jednom predanju kaže se imaju tri vrste stvorenja. Ima insan, a prije njega kaže spominje se melek koji ima razum, a nema strasti i poriva. Ima hajvan ili životinja koja ima strast i poriva, nema razum. I treći kaže insan ima i poreve strasti a ima i razum pa kod kojeg insana njegova strast prevagne njegov razum on je kaže gori od hajvana gori od životinje a kod kojeg čovjeka njegov razum prevagne njegovu strast i pobjedi on je kod Allaha Đalešanu bolji od Meleka dalje se nastavlja govor u ovoj knjizi vjerovanje u Allahove Đalešanu u knjige kazao se jednom predanju Se navodi da je Allah dželešanu kroz historiju objavio stotinu knjiga. Sve te knjige, tih stotinu skupljene sa četiri koje se spominju u Kur'anu, Tevrat, Zebur, Injil i Kur'an. Postoje još i suhufi Ibrahimeve Musa, ili listovi koji su davani Ibrahimu alejselam i Musa alejselam. Prije toga Musa alejselam Jeste dobio i knjigu Tevrat. Objavljena mu knjiga Tevrat, Injil je objavljen Isali selam, a Zebur Daudu alejhi selam. Naravno Kur'an objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. skupio u sebi sve ove tri predgašnje knjige i spominju se još listovi koji su dati Ibrahimu i Musa. alejhi Knjige u globalu treba vjerovati sve su one od Allaha, Đalešanu. Međutim, danas nema izvornih knjiga, osim Kur'ana. Svako najko danas kaže da je Biblija izvorna knjiga, da je to u ono što je objavljeno musalnostno Isau, jer se Biblija sastoje od starog i novog zaveta, za stari kažu da je to u stvari Teurat, za novi da je to Inžil koji je dat Issa, a.s. To nije istina. Današnja Biblija jeste možda samo blijeda kopija tih knjiga, Ne kažemo da tu nema možda malo originala i ostalo. Ali uglavnom kopija koja nije ono što je objavljeno u izvoru Musa a.s. i Is a.s. Jedina knjiga kao što to mi vjerujemo koja je ostala u originalu na zemlji i koja neće biti promjenjenom harfu jeste Kur'an koji je objavljen, koji je dad, znači Muhamedu s.a.s. Koliko je trajala brać objava Kur'ana, ko zna? Koliko je trebalo u godinama? 23 godine. Znači, Kur'an je objavljivan 23 godine. Periodično, suru po suru, ajet po ajet, dio po dio. Mudrost Allahova jeste što nije odma objavio Kur'an Muhammedu s.a.v. Kao što je, na primjer, objavio odma Tevrat Musa a.s.a.v nego je Kur'an objavljivan dio po dio. Zbog toga što nije mogao biti objavljivan jednom, Allah je mogao, ali su se dešavale situacije neke kasnije, na primjer bitka na Bedru, potom bitka na Uhudu, oprosni hađi, tako dalje. Da je znači sve to odjednom objavljeno, na primjer, u Mekih, onda bi, znači, ovo bilo kasnije iluzorno. I tako dalje. Stoga, Kur'an ostaje do sudnjeg dana kao knjigači jedan harf. Neće biti moć promjenjen. Eee, Od Muhammeda sallallahu sallam, kada im je čitao Kur'an, kada im je recitovao Kur'an, kada je učio Kur'an, tražili su stvari potvrdu da nije lud. Govorili su ja, ajuhe nuzile alehi dhikru, inne keleme žnun. O, ti kojim se objavljuje ta opomena, ili Kur'an, ti si kaže zaista lud. Pasta, Muhammed sallallahu sallam je prvo morao da kaza da nije lud, a zatim da uči Kur'an, da stvari ono što mu je objavljeno od Allaha Đalešanu. Kur'an ima po nekim učenjacima 6.260 ajeta i hafizi Kur'ana su zbog ovog na dobitku. Jer će se na sudnjem danu u stvari kazati svakom muslimanu uči što znaš od Kur'ana i penj se u te dženecke dereže. I onaj ko zna jednu suru popijeti se nekoliko spratova, nekoliko ajeta. Onaj pa ko zna čitav Kur'an, on će se najviše popijeti. Zato kažu neki učenjaci da je u stvari Kur'an zgrada i da dženet ima onoliko spratova koliko ima ajeta u Kur'anu. Odnosno 6.260 spratova u stvari ta dženetska zgrada. Nijedan harf Kur'ana Nije bio promjenjen, nije danas promjenjen i neće moći biti promjenjen. Bilo je pokušaja da se harfovi mijenjaju, bilo je pokušaja da se sure mijenjaju, bilo je pokušaja da se ajati mijenjaju, međutim, ni jedan harf neće biti promjenjen. Zato što Allah Želešanu kazao za Kur'an nešto što nije kazao za prijašnje knjige. Ina nahnu nezalna dhikra vajna lehu lehafidhun kaže Allah mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Ovo nije rečeno za Tevrat, ni za Zebur, ni za Inđilu. Izbog toga mi muslimani ne vjerujemo da je današnja Biblija znači izvor. Da je izvorno da Laha Đelešanu. Nego da je to knjiga u kojoj se dosta toga dodavalo, odbiole i tako dalje. A Kur'an je sačuvan jer se Allah Đelešanu zareho da će, ga, da će ga sačuvati. Dalje U ovom dijelu Ebu Hanifinom kaže se u Arusuli nakon kitaba ili knjiga obaveza je vjerovati u poslanike. Ovdje je nešto bitno što što moramo zapamtiti, moramo razumijeti. Svi poslanici, brać i sestre donosili su od Allaha Đelešanu jednu vjeru. Ovo je najbitnija ili jedna od najbitnijih stvari našeg vjerovanja. Nije Musa donio jednu vjeru Isa a.s. neku drugu Ibrahim a.s. treću a Muhammed a.s. četvrtu Inna dina inda Allah ili Islam Jedina vjera kod Allah i Svaki od ovih poslanika donosio je Islam Ibrahim a.s. poznato je kvao je kurbana Prvi se osunetio I tako dalje Mnogo stvari učinio prvi Sagradio Kabu Allahovom voljom I od njega vodi porijeklovi bade ta Njegova žena hađara je prva koja činila saj ili trčanje između dva brda, safa i merve. I to je ostalo sve do dan danas kao hačski obred i obred umre i ostaće do sudnjeg dana. Musa, a.s. je upočivao od ovu činju sežu kao što i radimo. Isa, a.s. isto tako. Vi ne možete vidjeti ni jednu sliku, fresku ili ikonu koja prikazuje Mariju i Marijemu, majku i savu, a da je ona gole glave. Dok, Nema znači ni jedna slika koja pokazuje Marijemu ili majku i Saova da je ona otkrivena. Da je gologlava na nju. Sve nam to ukazuje da je vjera kod Allaha Đalešanu jedna. Da je to islam. U malabitu lekom u lislame dina kaže gospodar Rozvišeni. Zadovoljan sam da vam je islam vjera. Šta u stvari znači? Znači da Nakon muhameda sallallahu alaihi ve sellem, svako onaj kaže moja vjera je nešto drugo, a ne islam, to je zabluda. Svako onaj kaže nakon muhameda sallallahu alaihi ve sellem, ja nekog drugog slijedim u životu kao poslanika li kao uzora, to je zabluda. Svako onaj ko, nakon što je Kur'an objavljen kaže moja knjiga koja mu u životu vodi je ta i ta, to je zabluda. To je propao posao. I od toga nema nema. Od toga nema ništa. U Kur'anu se spominju Bani Israil, Musa valejsalam narod. To su stvari nacijom Jevreji kao što su i današnji Jevreji. Ali su vjeruom oni tada bili muslimani. Benu Israil je najviše poslanika dobio od Allaha dželešanu, Sulejman alejhi selam, njegov otac David alejhi selam. Zatim Zakrij alejhi selam, njegov sin Jahja alejhi selam, Isalej alejhi selam, Musa i Harun, Jusuf alejhi selam, svi su od bena Israila. Svi su nacijom bili jevreji. Ali su vjerom svojom bili muslimani. Međutim, nakon Muhameda sallallahu alejhi ve pri njega, znači s njegovim dolaskom, oni su tu vjeru promijenili. Kad Muhammed sallallahu došao u Medinu, tamo su bila jevrijeska plemena koja su ga čekala naš su zapisan u svojim knjigama da će poslanji koje go čekuju obećani doći u grad pun zelenila oni su prepoznali da je to Medina tamo su se naselili plemena Benu Nadir Benu Kajnuka i Benu Kureiza i čekali su Muhammeda kad se Muhammeda pojavi u Medini oni su ga vidjeli prepoznali ga kao što djecu svoju znaju Kema Allah, Oni kojima smo dali knjigu Poznaju ga ko što svoju djecu znaju <kak> Kažu kad bi stavili svoje djete među milijon djece Okrenuli se Leđima A zatim se ponovo okrenuli Odmah bi prepoznali svoje djete i našli ga Tako su znali da je to Muhammed A.S. Ali ga nisu prihvatili Znate zbog čega? Jer nije bio od Benu Israela Nego je bio od Arapa To je bio osnovni glavni razlog. Oni su očekivali da će od njihovog plemena, njihovog naroda doći taj poslanik. I oni dan danas očekuju tog poslanika. Očekuju da se pojavi i smatraju po onom što čitaju iz Biblije. Da kada se sruši mežl aksa u Jerusalemu u Kudzu. I na njegovom vremenu, mjestu napravi, kako oni to kažu, Solomonov hram ili hejkel. Da je to trenutak kada će se taj njihov poslanik obećani koji još otada čekaju pojaviti. U stvari je to Muhammed sallallahu alejhi ve samo gone Isu htjeli prihoditi. I to je jedno od tih zabluda ovaj koji su, su prisutne. Ako govorimo o poslanicima, polako ću prevoditi kraju. Nezabilazno je ne spomenuti Isa alejhi salam. Isa alejhi salam, nemojte nasjesti na ono što vidite u filmovima, čitate u određenim knjigama, novinama ili slušate Isa alejhi selam nije bio ništa drugo do Allahov poslanik i rob Njego. Kao što je bio i posljednji poslanik koji je poslat dunjalu koji ljudima nakon Isa alejhi selam to je Muhammed sallallahu alejhi kao što je bio prvi od njih, Adem alejhi selam, mojno ta čovjekanstva, kao što je bio na iza njega to je bio Idris alejhi selam, kao što je bio Nuh alejhi selam tako dalje. Sve su to bili ljudi, Allahovi robovi i poslanici. Isa alejhi selam nije ni bog Nije ni Božji sin, nije ni jedan od tri Boga, kako to kažu kršćani, ali nije isto tako naozubila ni kopile, kako to kažu jevreji. Vidite kolika su pretjerivanja i razlike po pitanju Isla i Isla. Jedni ga smatraju Bogom. U Americi su većina protestanti koji Isla i Isla smatraju Bogom. Vidite, u svakom filmu kažu kad su pasnosti Isuse. Oni kad kažu Isuse, to znači Bože. Ovo mi kažemo, Allahu pomozi. U Britaniji su također većina, u Skandinaviji su većina dobrim dijelom u Njemačkoj i tako dalje. Sve su to protestanti, dio kršćana, znači katolici, pravoslavci i protestanti, to su te tri e, linije ili tri ogranka kršćanstva. Oni smatraju su sa Bogom, druga smatraju Božjim sinom ili jednim od tri Boga naoglubila. Isa a.s. je bio Allaho rob i Allaho poslanik. Nemojte potpasti po drugu šubhu koja je isto tako opasna. Da Isa a.s. je bio ubijen ko što kažu ko što vjeruju. Isa a.s. nije ni ubijen, niti je na krst razapet. To je naše vjerovanje. Mi ovoga ne smijemo odstupiti. Ovo su Allahove riječe, Allahove imperativ. Vema kateluhu, vema selebuhu, kaže Allah dželšanu. Nisu ga ni ubili, nisu ga ni razapeli. Ne, to je Allahov govor. Walakin šubbihe lehum nego im se učinilo. Moguće je da je bilo razapinjanje. Moguće je da je, koje se u nekim izvorima, navodima kaže, razapet onaj koji ga izdao, jedan iz njegove najbliže pratnje, koji se zvao Juda, Iškariotski. Po našim određenim izvorima on je razapet. Znači bilo određenog razapinjanja. Ali to nije Isa a.s. Šta se s njim desilo? Bere fea hullahu ilaihi. Allah ga je, kaže, uzdi o sebi. Allah ga je uzdi o sebi i spustit će ga pred sudnji dan. Kao jedan od deset velikih preznaka sudnjeg dana. Drugi od deset velikih preznaka sudnjeg dana kao vođu muslimana na zemlji. 33 godine je živio dok je bio na zemlji. Kada ga Allah Čelešanu spusti na zemlju, živeće još 7 godina, ukupno 40, i tada će umrijeti pravom prirodnom smrću. Oni koji su bili na hađu možda su vidjeli da kod kabura Rasulullah s.a.v. znači načima Ebu Bekr, ima Omer, njihovi kaburovi i još jedno mjesto koje se tu čuva. Kada da to mjesto za Isa Selam, Kada se ponovo spusti kada umre prirodnom ljudskom smrću će tu biti ukopan u blizini svoga brata po vjeru Rasulullah s.a.v. A sam Rasulullah s.a.v. je govorio ja i Isa Selam smo braća gospodarna nam je isti, samo su nas različite majke rodile. Što znači vjera im je bila ista. Kod pravoslavaca, podređenim sa znanjima i priznanjima, ima pet dnevnih molitvi, kao što ima kod muslimana. E, oni poste, kao što i mi postimo, samo što njihov post jeste ovaj ostavljanje masne hrane, to je post. Allah Đalešanu kaže, propisuje se post, nama govori kao što je propisan onima prije vas. Što znači, to je jedna nit, jedna ista vjera, jedna ista linija, samo što su svoju vjeru, knjigu, oni izmijenili, dopisivali su što im se sviđa, a brisali što im se ne sviđa. Pasto je, braćo moja, Allah se zarekio da će našu knjigu čuvati, da će čuvati Kur'an. Kako se muslimani opode prema Kur'anu, davno bi nestuo slica zemlji. Za ovih 1600 godina mogao bi promijenio 100 puta, mnogo više nego Biblija, vrat Inčil, odnosno. Međutim, Allah se zarekuo da će ga čuvati, ga i Allah ga je sačuvu. Ponov kako ga mi čuvamo, teško bi osto, osim zbog jednog segmenta, zbog hafiza. Hafizi Kur'ana su ljudi na velikoj daređi, i preko njih Allah, Đelešanu, između ostalog, čuva, čuva Kur'an. Eto, ako Bog da, mi ćemo nastaviti... <kuh> Da, skoro nam je 8 sati. Nastavićemo inshallah, došli smo znači do uh, segmenta u kojem se kaže al-ba'thu -ba ba'da al i vjerujemo u proživljenje, u proživljenje nakon smrti. Nakon toga ide qadar hayrihi wa sharrihi, znači Allah održanje sudbine dobra i zla. Zatim wal hisab wal polaganje računa i mizan vaganje dijela. wal, jannet, wal nar, i džennet i džehennem da je sve to istina evo imamo možda još dvije, tri minute pa bi samo nešto kazao o ovom sljedećem dijelu koji se navodi u knjizi Fiku Legbar u Albaathu Badal Meut proživljenje nakon smrti proživljenje nakon smrti je obaveza vjerovanja svakom muslimanu svakom uminu, svakom vjerniku neki možda sumnjaju nekada u to šetan dolazi i kaže da li ti zaista vjeruješ u to da li ti zaista misliš da ćeš biti proživljeni Kao što smo bili ništa kada smo stvoreni, pa se toga i ne sjećamo. Allahu nije ništa teže, je drugi put nas stvoriti. Prvi put nas je stvorio od ničega, nastali smo onako kako to Allah Đelešanu hoće, taj medicinski prirni put je poznat. Drugi put stvoriti i čovjeka, i nebesa, i zemlju, sve isto, Allahu Đelešanu, neće biti ništa teško. Mi imamo dokaze u prirodi za mnoge stvari. Na primjer, u jesen vidimo... Kako se život polahko gasi, lišće žuti, zatim opada i tamo u novemru više na drveću nema lišća. Zatim pada snijeg i osjeti se jedno mrtvilo totalno u prirodi. Međutim, nekoliko mjeseci nakon toga, ponovo se sve uzbuja, ponovo behar, pupoljci i zatim idu plodovi, a ljeto je na punina života. E tako insan svoj život može posmatrati i fazama. Prvo je dijete, kao što ova djeca uda sada su. Zatim raste, izraste odnog mladića ili djevojku. Nakon toga u čovjeka ženu doživljava punu snagu i poslije toga se polahko gasi kao na jesen. A ono ponovno rađanje u proljeće jeste u stvari proživljenje koje će čovjek doživjeti. Kad smo dolazili na ovaj svijet, da je tada mogu razmišljati kad je bio u dobnosti utrube svoje majke, kada ga je štitila jedna Kesa u stvari, kada je bio zaštićen od svega, hrana mu besplatno dolazila, udobno stavljamo, nije morao plaćat, kiriju, znači ništa mu nije falilo, sve bilo potaman, naravno da izlazak iz takvog rahatluka proizvodi jednu teškoću i dijete plaćaj kad dođe na ovaj svijet. Jer misli da je nestalo sve ono što imalo. Međutim, kada maloksiju života, ima li neko kad mu poniženo bilo da se vratio, maš da bi se vratio? Naravno da nema. Isto tako, kad odlazi s ovog svijeta, čovjek plaće jer misli da gubi da se rastaje sa, sa životom, a u stvari oni koji budu određeni za džennet, koji zasluše džennet, koji budu poslani u džennet, koji u stvari budu živjeli u džennetu da im poniždu njalog i sto puta i sve što je na njima se vrate, nikad se više ne bi na njega vratili. To su neki razumski dokazi, ono što vidimo oko sebe, o čemu umim, treba razmišljati, pa ćemo ako Bog da, braćo, nastaviti idućeg prijetka in družice sa našim mamom Ebu Hanifom u našem islamskom centru Ebu Hanife sa njegovom knjigom El Fikul Ekbar. Ja ću samo završiti. Ovdje imam jednu knjigu koja se zove Znaci slabosti imana. Prepoznavanje i liječenje. Često čujem ljude kako kažu lien sam dobavim taj, taj badet ne mogu klanjati, ne klanjami se, ne mogu postiti i tako dalje. Čovjekov iman jeste kao sunce koje sija, a zatim ga nekada prekriju oblaci. One se zadrže dan, mjesec, godinu, duže ili kraće. Isto kao ptica koja leti pa se spusti. Pa će ponovo uzletiti i oni oblati će se razići. Pa će taj iman ponovo dati svoju puninu. Ali ima... Faza u čovjekovom imanu, njegovom životu, kada zaista osjeća slabosti slabost imana, jednu teškoću, teško mu ustav na sabah, teško mu i doći u žamiju, teško mu i najveće klanjati kad dođe s posla i tako dalje. Zašto to nastaje, kako nastaje, kako to prepoznati, kako to izliječiti, jedna knjižica koja se može pročitati za sad i po i daje veoma vrijedne savjete, A, koja se zove znaci slabosti mana, prepoznavanje i liječenje od Muhammeda Saliha mu neđe da danas jednog od najvećih halima i daja u zalivu znači u tom dijelu arapskog, arapskog islamskog svijeta koji je napisao dosta lijepije knjižica ovo svakako jedna od, od najljepših najkorisniji znači znaci slabosti mana, prepoznavanje i liječenje da se Allah nagradi da Allah u Kabuli, da Allah bude zadovoljan da se koristimo ovog svega što smo čuli i kazali Molim Allah da nam oprosti i da budemo od onih sa kojima je on zadovoljno od najbližih njemu i na dunjaluku i na ahiretu. Amin, rabbala, amin, illahi, ta'ala, al-fatihah.